коли поруч пригальмувало авто. Здригнулася, але зробила вигляд, що не помітила, навіть голову не повернула, тільки прискорила ходу. Авто повільно поповзло слідом, потім рвануло вперед, завернуло на її вулицю і за переходом за кілька метрів від будинку, де вона квартирувала, зупинилося. Хтось вийшов з автомобіля і пішов їй на зустріч. «Моя чарівна квіткарко, якби ти знала, як я радий тебе бачити». Якби ти тільки знала, як я чекав цієї зустрічі. Так довго не міг тебе знайти. А ти, виявляється, онде. Це ж треба. Федір підбіг. Ухопив її в оберемок, притиснув до грудей, закружляв навколо себе. Це доля, розумієш? Сама доля зводить нас, бо ми маємо бути разом. А вона не знала, що й казати. Тепер перед нею постав колишній Федір, Емоційний, рвучкий, говіркий, відкритий. Зовсім-зовсім не схожий на того стриманого, холодного, застебного того на всі гудзики чоловіка, якого вона бачила за широкими плечима Ткачова. Невже можна так змінюватись? І який же він тоді справжній? Вибач, я тоді не міг, не можна було. і Він ніби прочитав її думки. Служба така. А ти тут сама? Ні, бачиш, он тінь моя поруч зі мною. «Ох, ти ж моя перчинка, я мав на увазі, в місті живеш, сама?» «Та ти що, сама в місті? Як це можна?» Він вмить насторожився, чогось озирнувся. Погляд чіпкий і пронизливий, як осінній протяг. Схопив її за передпліччя, міцно стиснув. «Боляче ж, Теодора, – скрикнула Дана, – звісно, не сама є в місті. У Луцьку за останнім переписом, крім Дани Існицької, ще близько сорока тисяч людей». Ох і язичок, Федір відпустив перед пліччя. Ох і гострий, а я думав тис. Індик теж думав. Думав-думав, думав та й у борщ упав. Я не індик, у борщ не впаду. А от поїсти десь борщику удвою було б непогано. Як пропозиція приймається? Хто ж увечері їсть борщ? Тоді завтра в обід. Скажи тільки де? Я подумаю. Їй подобався такий Федір. Але в голові наче цвяшок забитий. Який же він насправді? Наступного дня Джейс погляд знову поволікся за нею через усе місто. А ближче до полудня в театр зайшов Федір. Ти не забула? Обідали у ресторані. Федір – сама стриманість. піджак сірі підджак з бодними широкими вилогами. Білосніжна сорочка, краватка, вишукані манери. Виразні ківки головою в бік офіціанта. І він у цьому місці недавно, поки що освоюється. Перевели з іншого. Так, працює у службі держбезпеки. Запропонували, і він не відмовився. А що ж тут такого дивного? Кожна держава має свою службу безпеки. Та й що сьогодні може дати професія історика? Викладацьку платню – це не для нього. І блискавичний погляд на Дану. А Юрко викладає? Як? Вона навіть не знає, де він? Не може бути. Ніколи б не подумав, не кохав, значить, Юрій по-справжньому. Та й взагалі, грати на сцені закоганого Петра і самому кохати – це дві великі різниці. Якби вона заради нього Федора таке вчинила, з весілля втекла, батьківського гніву і людського осуду не він би її на краю світу знайшов, він відпустив би і боготворив би і королевою зробив би. Він же тільки заради неї приїжджав у Туреччи, щоб побачити, щоб почути. Але весь час думав, що третій зайвий біля них. А зайвим, значить, мав бути не він. І що, Юрко ні разу не приїжджав? Дивно, дуже дивно. Ну що ж, тоді його Федорові шанси збільшуються. Завтра йому їхати у відрядження. Але тепер, коли він зустрів Дану, не хочеться нікуди від неї їхати. Нікуди. Він повернеться, і вони будуть разом. Вона хоче стати актрисою? Він допоможе. Як? Дурненька, наївна сільська дівчинка. Невже вона не зрозуміла, що її перевіряють? Певний був українським буржуазним націоналістом з пропольським ухилом. Через те його театр і закрили. А вона ж там працювала. Тепер все залежить від тієї служби, у якій працює він. Федір. Ну, скумикала. Один його розчерк пера, і вона пройшла перевірку навідмінно і може виходити на сцену і ловити овації після вистав. Який такий поворот? Федора не було в місті, обіцяв повернутися за тиждень. Але два смолянисті буравчики весь день просвердлювали їй спину. Весь день, аж до самого вечора. Цього разу вистава закінчилась близько одинадцятої. Таке траплялось нечасто. Зазвичай фінальна завіса опускалася о десятій. Але сьогодні виникла морока зі світлом, тож глядачам довелося чекати, а відтак і пізніше вийти. Дана витягла одяг, перевірила, чи всі номерки висять на своїх місцях, чи ніхто нічого не забув. А вже ж забудьки не переводяться. Знову чийсь смугастий шалек зеленою змійкою простягнувся біля колони фоє, Підняла його, повісила на вішак. Завтра обов'язково прибіжить за згубою. Вже зібралася йти, але зупинилася. Задивилися у вікно. Ніч хоче в окострель.